السلام المبحث الثالث دریم <سلام> بحث <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> کتابة الحدیث لِقلد <دا> حدیث وَضْوَبْتُهُ اَوْزَبَتْ قُولَوْ يَعْدُوا <دی> الَّذِي وَالتَّسْنِيفُ فِيهِ پدې کې تشریح دا خبره مؤلف مختصره کړې ځکه وایي دا د متخصّصین په دا فن کاروي حکم د کتابت د حدیث هر حدیث لیکل وګوره ابتداء کې پدې مسله کې خلاف واختلاف السلفو من الصحابة والتابعین في كتابة الحديث على اقوال اختلاف ده ده صلف و ده صحابة و تابعین و نردو يالله و انهم فلیکلو ده حديث کی پگنو قولنو فکره ها بعدهم بازی بدگن لی منهم ابن امراء وابن مسود وزید ابن ثابت <تصفيق> دیوی بس دا پیاد و بسڑے سکی چیودی لیکل خویتو بیا سبای عداس کې کمزوری کے اجیتوی دا شید مازی مولی او پیاد و سات من ور وقت دا غی گردان کے وعباہا باعدو هم او باز رواگر زولی دی دوین عبداللہ ابن عمر آنس عمر بن عبدالعزیز و اکثر الصحابہ رضي الله عنه د او او او او او او او ثم اجمعوا بعد ذلك على جوازها خو دې رافس بیا را جمع شوي دي په جواز دې ودال خلاف د نلی کول دا خلاف لري شوي ولو لم يدون الحديث في في و وای کچاره نو مدون کړه شوی حدیث په کتابونو کې لا ضاع في هذا الاشار المتاخره نو پدې روسو زمانو کې حافظي مافيزي خرابي شوې دا ټول زايشه وي لا سي ما في عصرنا خاص کر زموږ د فتنو دور دي نو داد الله يرفع مكرم شي لكل كلي سبب د اختلاف په حکم د كتابت کې سو و هي سبب الخلاف في حكم عقد او جننه وردت احاديث متعارضه احاديث متعارضه راغلی فبهت و نهی کی اے بعضی کوي اولی کوي بعضی کرا غری ملکی فمنها حدیث نهی سره ما رواه مسلم امام مسلم رحم الله حدیث ذکر کړي ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال فرمایلی دی لا تكتبوا عنی زمانه حدیث ملیکی ومن كتب عنی غیر القران چا شي دکلي زمانه د قران نه لا او بل شی فل یمح نوران دی کی میٹھاو دی کی تا گور حدیث ته منع عراق له مسلم شریف حدیث دا حدیث دی باه ته مراغله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمائے لیو اکتبو لی بی شاہن ابی شاہ وی اولی کئی تا سچاتا ابی شاہ ابو شاہ دا پارا اولی کی کتاب کی لیکنی لیے ابی شاہ تے نا غړه غړه غلچی ده پک ډېره غټه هه ابيشاه نه ابيشاد جوړ کړي وهنا کا حديث نوخره اينور حديثه سول برشي دا اینده نه پر او کو نه ویل غوړي چې یو خالیم معنی ندرو چې خداشي نظر بیا نه کیږي کم چې دوران دغه کې کیږي نظر او دامونا غلطیو شوش دامو راج مکڑے گئے تیرے کے نورم دی پی باحد کتابت که منحا الاذنو لی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنو تے اجازت کرو بی کتابت الحدیث اوز گور جمع بین الحدیث احادیث لی با و بین حدیث نحی اے یوکی منر آگلی اوکی باحد نو دی دوارو کی جمعوال سنگرے واق جمع اولهما او ب نه ادی نه جمعال کړړی او لما کرامو په من د د نه او په من عادی س د باحت کېله اوجو هن په ګړ وجه من په کې داې قاله بعددو هم بعض لو بل لمن داغا چاہ دا پارده خیفا نیسیانو ہو چرا غده ہیر یروی دا حدیث دا او نه لمن داغا چاہ دا پارده امینا نیسیان چاہ دے ہیر نا پامنده و خیفا او یرکی گی پده نو اتکالو ہوا للخط ادا کتبا یری گی پده شیر دے بے ہیر زکا کی چیدے و پلی کلو بانے سو کی اعتمادو کی شیر ما شیلی کلے علیک اللہ سرپ رات بس پدی به اعتمادو کی یادو بانے باتی ہیر شی وقالا بادو ہم پدی سوک پوشو بائی ہے سمو ہوئی وائی دا تازو لغاک اعتماد دی ما لکلو باتی ہیر نی علیکلو لی دی شیر هو قبل سنك شو هذا قبل تجربه مؤكده شغله خبر ادويته بقي وقال بعضهم جاء النهي نهي راغلين خيفا اختلاطه بالقرآن چکه کوم وخت کې دایر او چې قران سره د احادیث او اختلاف را نشي ثم مجالذ وبالکتاب بیا را اجازه د لیکلو هینا امن ذلک چې د دې رامن را وه هذا يكون النهي منسوخا بنا په دې قول باندې اگر نه منسوخه شويدا و یو یوبسته تا اوس بابا په بل د بس مشال دی